Розділ 15. Ми сидимо в нашому обстріляному субурбані на закинутій парковці. Я їхав усю ніч. Розглядаю своє обличчя в дзеркалі. Ліве око фіолетове, сильно напухло, шкіра на лівій вилиці почорніла, під нею зібралася кров. Доторкнутися неможливо. Я повертаюся до Чарлі, потім дивлюся на Даніелу. Вона перехиляється через центральну консоль і легенько проводить нігтями ззаду по моїй шиї і питає. У нас є якийсь інший вибір? Чарлі, це також і твоє рішення. Я не хочу їхати. Я знаю. Але я думаю, що ми мусимо це зробити. Раптом мені набігла найдивніша думка. Промайнула, як легка літня хмаринка. Ми явно дійшли до межі. Все, що ми будували, наш дім, наша робота, наші друзі, наше спільне життя, все пішло прахом. У нас не лишилося нічого, крім нас самих. Але цієї миті я почуваюся найщасливішим за все своє життя. Ранкове сонце пробивається крізь тріщину в даху, розкидаючи плями світла по темному порожньому коридору. «Крута місцинка», – зауважує Чарний. «А ти знаєш, куди йти?» – питає Даніела. «Де-де, а тут я можу провести нас до місця із зав'язаними очима. Я веду нас цими занадбаними обідраними проходами, мало не падаючи від утоми. Мене тримає кофеїн і страх». Я запхав іззаду за пояс пістолет, який я прихопив із тієї хатини, шкіряний мішечок Джейсона-2 затис під рукою. Раптом я згадую, що коли на світанку ми заїхали в південний район, то, звертаючи на захід від центру, я навіть не глянув на силует міста на обрії. Було б непогано кинути на нього останній погляд. Відчуваю напад жалю, але швидко його вгомовую. Я згадую всі ті ночі, коли я без сну лежав у ліжку і намагався уявити, як би все склалося, коли б я не вибрав те відгалуження дороги, ідучи яким я став батьком і посереднім професором фізики, а не зіркою у своїй царині. Гадаю, що причина всьому – бажання мати те, чого в мене немає. І чого, як мені здавалося, можна було б досягти, зробивши інший вибір. Але правда полягає в тому, що я таки зробив той інший вибір. Бо я – це не тільки я. Моє розуміння ідентичності особистості сильно похитнулося. Виявляється, що я всього лише одна грань істоти на ім'я Джейсон Десен. Істоти, яка має безкінечну кількість граней, яка зробила всі можливі варіанти вибору і прожила всі можливі життя. І я не можу позбутися думки, що ми – це щось більше, ніж просто загальна сума всіх виборів, які ми зробили, і що весь той безмір шляхів, який ми могли обрати, також якимось чином впливає на весь загал нашої ідентичності. Але чхати я хотів на всіх тих інших Джейсонів. Мені не потрібні їхнє життя. Я хочу своє життя. Хай там як влаштована вся та механіка, а я хочу бути тільки разом із цією Данієлою і з цим Чарлі. Бо якщо різниця буде хоч у Мікрон, вони вже не будуть тими людьми, яких я люблю. Ми повільно спускаємося сходами в генераторну, наші кроки лунко розносяться у величезному відкритому просторі. За один проліт від підлоги Данієла каже «Унизу хтось є?» Я завмираю. Я вдивляюсь униз, у темряву, і в мене пересихає в роті. Я бачу, як якийсь чоловік устає з того місця на підлозі, де він сидів. Поряди з ним ще один. І ще. Уся темрява між останнім генератором і кубом забита моїми версіями, які зводяться на ноги. Чорт. Вони прийшли зарано для лотереї. Їх десятки. І всі дивляться на нас. Я озираюся на сходи, кров так сильно шумить у моїх вухах, що на якийсь час заглушує все водоспадом панічного білого шуму. Даніела каже, «Ми не будемо тікати». Вона витягує пістолет з за мого пояса і бере мене під руку. «Чарлі, візьми батька за руку і хай там що не відпускай». «Ти впевнена?» – питаю. «На мільйон відсотків». Чарлі і Даніела міцно тримаються біля мене з обугубиків. Ми повільно долаємо останні кілька сходинок і рушаємо порепаною бетонною підлогою. Мої двійники стоять між нами і кубом. У залі нічим дихати. Чути тільки наші кроки і вітер, який задуває у вибиті вікна високо вгорі. Я відчуваю, як Даніела тремтить, видихаючи. Рука Чарлі мокріє в моїй. «Просто йдемо», – кажу я. Один із них виступає наперед. Він звертається до мене. «Це не те, що ти пропонував». Кажу, «Усе змінилося. Ціла купа нас спробувала вбити мене минулої ночі. І Даніела перебиває, додаючи». Один із вас стріляв у нашу машину, який яких сидів Чарлі. Все, досить. Вона підштовхує мене вперед. Ми впираємося в них, вони непорушно стоять на нашому шляху. Хтось каже, раз ти тут, то проводьмо цю лотерею. Даніела стискає мою руку ще сильніше. Ми з Чарлі їдемо в куб із цим чоловіком. у неї перехоплює голос. Якби існував якийсь інший вихід, ми просто стараємося зробити все якнайкраще. Цього не уникнути. Я зустрічаюся поглядами з Джейсоном, який стоїть найближче, його заздрість і ревнощі як окрема істота. На ньому якесь лахміття, від нього тхне бездомністю і вічем. Він тихо гарчить до мене. Чому це ти її отримав? Джейсон позаду нього каже Йдеться не про нього, йдеться про те, чого хоче вона, про те, що краще для нашого сина. Ось що зараз важливо. Дайте їм дорогу, відійдіть усі. Натовп починає розступатися. Ми повільно йдемо коридором із Джейсонів. Хтось плаче. Гарячими, лютими, розпачливими сльозами. Я теж плачу. І Даніела. І Чарлі. Інші стримані й напружені. Нарешті останній з них відступає. Попереду бавваніє куб. Двері розчинені навстіж. Чарлі заходить перший, за ним Даніела. Ледве втримуючи серце в грудях, я все ж чекаю, що зараз що станеться. Мене вже нічого не здивує. Я переступаю паріг, беруся рукою за двері, кидаю останній погляд на цей світ. Цю картину я ніколи не забуду. Зверху з вікон ліляться світло, падає на старі генератори, і в моторшні моторшній запаморочливій тиші з півсотні моїх версій незмигно дивляться на куб. Замок у дверях клаце. Засув стає на місце. Я вмикаю ліхтар і дивлюся на свою сім'ю. На якусь мить здається, що Даніела ось-ось втратить свідомість, але вона тримається. Я витягаю шприци, голки і ампули. Налаштовую все просто, як у старі часи. Я допомагаю Чарля закасати рукав сорочки вище ліхтя. Перший раз це досить сильно діє. Ти готовий? Він киває. Непорушно тримаючи його руку, я вводжу голку в його вену, тягну на себе поршень, бачу, як кров змішується із розчиному шприці. Коли я вливаю всю дозу районового препарату в кровоносну систему свого сина, очі Чарля закочуються, і він падає спиною на стіну. Я зав'язую джгут навколо своєї руки. «Як довго діє препарат?» – питає Даніела. «Приблизно годину». Чарлі сідає. «Ти в порядку?» – питаю. «Це було химерно». Я роблю ін'єкцію собі. Минуло вже кілька днів, як я не використовував препарат, і мене накрило сильніше, ніж звичайно. Оговтавшись, я беру останній шприц. «Твоя черга, кохана?» «Не голки. «Не турбуйся, я добре набив руку». «Скоро препарат діє на нас всіх Даніела бере з моїх рук ліхтар і виходить у двері. Коли світло падає в коридор, я спостерігаю за її обличчям. Спостерігаю за обличчям сина. На їхніх обличчях страх, благоговіння, І я згадую, як уперше побачив цей коридор, ті відчуття жаху і подаву, які переповнювали мене. Відчуття, що ти ніде. В якомусь проміжному стані. «Як далеко він веде?» – питає Чарлі. «В нього немає кінця». І ми разом ідемо цим коридором, який веде в безкінечність. Мені не віриться, що я знову тут. Що я тут із ними. Не знаю, як точніше описати свої відчуття, але це не той ірраціональний страх, який я відчував раніше. Чарлі каже, «Отож кожні ці двері відчиняються в інший світ?» «Нічого собі». Я дивлюся на Даніелу і питаю, «Ти в порядку?» «Так, я з тобою». «Ми вже довгенько йдемо, і в нас залишається мало часу». Я кажу, «Дія-препаратор скоро закінчиться, нам вже треба братися до роботи». Тож ми зупиняємося перед дверима, схожими на всі інші. Даніела каже, «Я тут подумала, всі оті Джейсони знайшли дорогу назад у їхній світ. А якщо як хтось із них пробереться туди, куди врешті потрапимо ми? Теоретично всі вони мають думати так само, як і ти, правда ж?» «Так, але я не збираюся відчиняти двері. І ти також». Я повертаюся до Чарлі. Він дивується. «Я? А раптом я все зіпсую». А що, як я приведу нас в якесь жахливе місце? Я довіряю тобі. Я теж, каже Даніела. Я веду далі. Хоча двері відчинятимеш ти, шлях до цього нового світу насправді ми творили разом. Ми всі троє. Чарлі напружено дивиться на двері. Послухай, кажу я. Я намагався пояснити тобі, як працює цей куб, але забудь усе на хвилинку. Фокус тут ось у чому. Цей куб, по суті, не так вже і відрізняється від життя. Якщо ти заходиш у нього зі страхом, то на виході знайдеш страх. «Але я навіть не знаю, з чого почати», – каже він. «Це чистий аркуш». Я обнімаю свого сина. Я кажу йому, що дуже люблю його. Кажу, що дуже пишаюся ним. Потім ми з Данієлою сідаємо на підлогу, спираючись спинами об стіну, обличчям до Чарлі і до дверей. Вона кладе голову мені на плече і бере мене за руку. Коли я їхав сюди минулої ночі, я думав, що боятимуся вступити в новий світ, але зараз я зовсім не боюся». Мене переповнює дитячий захват від бажання подивитися, що ж там буде далі. Поки мої рідні люди зі мною, я готовий не все. Чарлі підходить до дверей і береться за ручку. Перш ніж відчинити їх, він глибоко вдихає і озирається на нас такий хоробрий, сильний, яким я його ще ніколи не бачив. Чоловік. Я киваю. Він повертає ручку, і я чую, як засув зрушає з місця. Яскраве світло лезом врізається в коридор. Це і сяєво таке сліпуче, що я мушу на мить заплющити очі. Коли вони трохи звикають, я бачу сили Чарлі на тлі відчинених дверей Куба. Я встаю, допомагаю підвестися Даніелі, і ми підходимо до нашого сина, а холодний стерильний вакуум коридору наповнюється теплом і світлом. Вітер заносить у двері запах вологої землі і невідомих квітів. Світ омитий грозою. Я кладу руку на плече Чарлі. — Ви готові? — питає він. — Ми тут, поруч із тобою. Киннет. Текст читал Рик Санчес.